Молоко я любив ще з дитинства, мати наливала мені в кухля з дійниці повної піни. Зняв капронову кришку і надпив нахильці. Аж тоді задумався, що ж це за добра людина презентувала мені такий гостиниць, можливо, баба Марфа. Але як би вона вибралася хворими ногами на крутий схил до землянки? І тут я побачив на схилі гори жінку. Вона піднімалася по стежці, протоптаній мною до джерела. У руках банка з молоком. Жінка, вбрана у синього спортивного костюма, взута в кеди. Пишне волосся, зібране на потилиці у вузол. Вона була ще порівняно молода і вродлива. Струнка постава, вимовні зелені очі. Жінка ступила із стежки на терасу до столика. Розвернулася, не помічаючи мене, ніби не було мене тут. Опустила банку у відро з водою. Відтак обігнула столик і почеберіла до грядки. І тут біля грядки вона зникла. Наче розтанула в ранковому повітрі. Була і нема. Минув якийсь час, поки я зрозумів, що щойно побачив те, що відбувалося на терасі, коли я ще спав. Коли мене на терасі і насправді не було так я вперше відчув у собі цю дивну здатність. Бачити минуле і майбутнє. Ніби усе те, кимось невідомим зазняти на плівку. Плівка в мені прокручується і зображена на ній проєктується в мою пам'ять. Я ступив до грядки, біля якої розтанула жінка. Грядка була виполота. Я давненько намірювався те зробити, але все не доходили руки. На темно-коричневій смужці мого поля зеленіли рядки сходів, купа бур'яну лежала збоку. І раптом гострий біль струмом пробіг по тілу моєму. У свідомості моїй лунали передсмертні зойки чистотілу, кульба, пирію, кропиви, що їх вирвали з корінням і залишили вмирати під сонцем. Я одійшов у бік, зойки стихли в мені, і біль уже не судомив тіла. Я поплуганився стежкою вниз до джерела і зупинився. Хтось мене кликав, хтось волав до мене про допомогу. Я пішов на той поклик і побачив за кущем уже від свілого дроку шмат чорного смолистого руберойду, занесеного, мабуть, на схил вітром. Уже сотні разів збігав я цією стежкою, але не чув прохання допомогти. Віддер від землі руберойт, під ним була чорна, вогка земля, з якої стриміли білі, покільчені паростки різнотрав'я. Воно відчуло весну, тепло і проросло, але не мало сили скинути з себе смолисту ляду, що затуляла сонце. Це воно волало до мене волало, певно, і раніше, але тільки сьогодні я почув той крик, ніби хтось невідомий підімкнув мене до чутливої антени. «Хто чи що? Тижні мого самотнього буття на острові? Голоси з космосу? Бог? Диявол?» Маринка у книзі своїй відповіді на ці болісні запитання не дає. «Не знаю відповіді на них і я, Робінзон, прозваний Великим. Досі не знаю. Але уже тоді, пам'ятного літнього ранку, я знав єдине. Парабола мого життя знову круто змінюється». Бо жінка, яку я побачив у видіннях, була вона балерина. Розділ 10 Я продираюся до найголовнішого, що маю сказати, що хочу сказати. Продираюся крізь пелену і слів, слова, чума ХХ століття. А все так просто брести звичайнісіньким полем, під звичним хмаристим небом. І раптом у диханні вітру, трав, землі, відтак у власній душі відчути присутність Творця. Присутність Бога у звичайному, буденному і є найголовніше. Якщо тобі дано відчути його присутність, якщо ти, як раніше казали, сподобався, отже ти обранець долі. Для цього не обов'язково тікати від суети людської на безлюдні острови, Ані дертіся на шпилі пагорбів. Єдина гора, на яку ти маєш зійти у душі твоїй, усе інше — від лукавого. Але це вже, тепер я такий прозірливий, коли мене куплено і перепродано. Наближаємося до диявола усі ми, як окремі особистості, так і суспільство, не розгонестими, усвідомленими кроками, а кроками дрібними не завжди помітними для самих себе Часом падіння наше починається із безневинного жарту Із інтелектуальної гри, до якої так схильні Ледь повіє сірчаним духом Інтелігенти в першому поколінні Та й молоді суспільства, що тільки надуховно формуються Так було зі мною Так було з усіма нами Проте моє бавлення з темними силами Писано-переписано Маринка у книзі «Чудо Робінзона» твердить, що витвір Мій втрапив навіть до престижного каталогу європейської модерної скульптури. Але широко відомим він став після опублікування багатьма масовими виданнями виразної фотографії, зробленої Ростиславом. На хмарене небо, над Дніпром гроза, блискавка, гіляста, як вирване з корінням дерево, а на передньому плані – моя скульптура що вивершує шпиль козулиного пагорба. Враження справді моторошне. Гра могутніх, швидше диявольських, аніж якихось інших сил. Ярливі обійми землі і неба. А витвір мій, як диригент стихій зловісних. Одне з новостворених для вивчення аномальних явищ товариств, що плодяться нині, як отруйні бліді поганки дощового літа. Організувало теоретичну конференцію. Скульптура Робінзона на Козулині горі, як передчуття апокаліпсису. Забросили і автора скульптури. Я принагідно був у Києві, хоч щасливив собою конференцію, регочучи у глибині душі годину просидів у президії з розумним обличчям. Після доповіді, досить нудної, зате з претензіями на вишуканий інтелектуалізм, Вирішив тікати, зіславшись на хворих, яких маю ще приймати, бо уже б не стримався і сміявся відверто. Зала проводжала бурхливими оплесками і криками «Слава учителю!» Багато хто поривався цілувати руки, торкнутися краю моєї одежі. Серед екзальтованих ентузіастів – найбільше молодих жінок. Жінки – перші жертви психічних аномалій у суспільстві. Вони ж першими протоптали стежку на Козулину гору До пам'ятника часові, як нарекли мій відвір газети Ростиславова фірма пішла на зустріч ентузіазмові мас І організувала колективні на катері екскурсії на мій острів А почалося усе з того, що я, бредучи, врогощу, похлібець та горох і смальцем Надибав у виярку сільський смітник Для мене що ще облаштував своє житло Думаючи про майбутню зиму Він виявився золотим дном Старі дошки, цегла, уламки труб, дріт, ящики, кошики, відра Усе годилося в моєму господарстві У Рогощі дачники купували старі хати Розвалювали їх, аби будуватися заново Будівельний та хатній мотлох вивозили у виярок Я навідувався на смітник регулярно Як забудовник на торговий склад і жодного разу не вертався з порожніми руками. Одного дня побачив на купі битої у сажі цегли надгробок, зварений певно у колгоспній майстерні, із листового заліза. Він мав широку на чотирьох ніжках із поперечками основу. До неї була приварена півтораметрова піраміда, що звужувалася угорі. горі. З неї стриміли гострі штирі для фотографії покійника – і таблички з прізвищем. Ні фотографії, ні таблички з прізвищем на надгробкові вже не було. Мабуть, комусь із дачників випала ділянка на краю старого Рогощівського кладовища над Дніпром. Кручу підмивало водою, і кладовище перенесли у поля. У покійника, що лежав під цим надгробком, не виявилося родичів. Дачник могилу заурав, а надгробок вивіз на звалище. Надгробок посеред смітника викликав думки не вельми веселі, і я відтяг його у перелісок. Того ж таки дня трапився мені серед усіляких хатніх недоламків сиферблат великого настійного годинника. Стрілки показували дванадцяту годину хвилина в хвилину. Війська, на якій вони трималися, геть заржавіла, і стрілки ніби зрослися, як не намагався я їх зрушити. Невдовзі трапився мені на смітникові ще один трофей. Спершу не поцінував його належно. Шукав шмат жерсті, аби змайструвати совок для попелу. Залізна пластина, яка годилася за розмірами, не гнулася. Мала гострі краї, і я відкинув її. Залізка перевернулася, на ній було викарбовано страховидну тварь. Мала трикутні, що розширювалися обі країв, очиська – Глапатий ніс із чітко окресленими ніздрями, а в роззявленій на усю широчинь пластини пащеці чотири ікла. Внизу, де залізка звужувалася, проглядалася стилізована борідка, надусім тим угорі стриміли гострокуті ріжки. Потім карбування на металевій пластинці припишуть мені, хоч про авторство своє я ніколи і словом не обмовився, навпаки – Допитувався у Рогощан про можливого автора Карбівки Найвірогідніше, що тварь сотворив сільський дивак Самодіяльний маляр Жінка і діти його загинули у війну від бомби Повернувшись із фронту, він жив самітником у хишці над Дніпром Малював на дикті картинки, продавав їх і пив Малювання його довго в хатах не тримали Спалювали або викидали на звалище. Одних, як казали рогощани, люди душею нудилися, і молоко скисало. Зображував маляр на картинках своїх усіляких страховиськ, рогатих, хвостатих. Останнім часом маляр грюкав у хижці своїй по залізу.